Gondolatok a pincében. A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alaksori folyosóra. Az egyik gyerek, a házmesterék 14 éves kislánya, lebiceget érte. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát, és boldog volt, ha labdát szedhetett a többieknek. Az alaksorban fél homály terjengett, de azért feltűnt neki, hogy egy sarokban Megmozdult valami. Cicús, szólt oda a falábú házmester kislány. Hát, te hogy kerülsz ide, kis cicám? Fölkapta a labdát, és ahogy csak tudott, elsietett vele. Az öreg, csúnya és rosszagú patkány, őt nézték cicának, meghökkent. Így még nem beszélt vele senki. Eddig csak utálták, szénnel haigálták, vagy rémülten elmenekültek előle. Most jutott eszébe először, hogy milyen más lett volna minden, ha történetesen cicának születik. Sőt, mert ilyen telhetetlenek vagyunk. Mindjárt tovább szőtte ábrányjait. Hát még... Falábú házmester kislánynak születik. De ez már túlságosan szép volt. Ezt már el se tudta képzelni.